Fjórtondi kapli Um Belaland og konungsríki þess Hér verður líst landaskipun þeirri sem nóldar komu að nýrst í vesturhjörðu miðkars á forndagrunum og einnig hreins á því hvernig hafðingir þeirra hauguðu stjórnsinni og mynduðu bandalög gegn Morgótti eftir glæsi orustuna Dagur Aglarep þriðju orustu Belaland styrjaldana Land í norðri heimsins hafði Melkor forðumdaga hlaðið upp í áttfjöllunum, Eret Engrín, sem varnar gyrðingu fyrir borg sína í ódælum eða útum nú. Þau lágu á mörkum hins Nabra sífræra í Voldur í svegu frá austri til vestus. Að baki fjallgarðsins í vestri, þar sem hann sveiði aftur til norðurs, hafði Melkor gert sér annað virki til varnar gegn hugsanari árás frá varalandi. Þegar hann nú snyri aftur til migars, Í Sorta í ungoljandar, eins og listi fyrir verið, tóka sér bústað í endalausum neðanjörðartýflisum angbanda, járn vítisins. því að í stórvaldastrýðinu mikla hafðu valar í bergsæsæði sínu mest hugsaðum að eyða aðalstöðum í ódælum, en ekki gætt nósamlega að því að reynsa út til fulls hefð minna virki hans í angbandum. Nýja nefndu þeir að leita til þrautar í öllum týfstu hólum þess. Um leið og mordor nú settist þar tók hann þróflust að vinna að því að styrkja virkið og ebla aðstöðuna. Þannig bórað hann voldu jarðgöng alla leið undir játnfjöllin og fyrir sunnan þau reisti hann ramgert hlýð. En ofan við hlýðir og langt aftur að því alveg upp að fjallkarðinum hlóðan svo upp hinum þröfu knæfandi törnum þengir heima, stefti þá upp úr og gælli frá neðanjarða eldsmiðum sínum og hlóð undir stöðu þeirra úr gífulegum ganga útgreftri. Tjörnarnir voru svartir og ömulegir á að líta og geysilega háir. Þeir voru hóleira innan eins og reikhávar og upp úr toppið þeirra beltist kólsvartur og fúll reikur og breyttist eins og sótský yfir norðurheimninum. Blasiða 134 Framan við hlið angbanda var allskins svartum og eitruðum úrgangi kastað og myndiðu haugarnir rusla öðnir margar mílur söður á bóginn allt niður á grænuslettu, ardgalin, En eftir að sólin reis upp á heiminin, fór safaríkt græs jafnvel að vaksa þar innan um allan óróðan, og meðan ángbönd voru undir umsádri og hliðir að lokað, mátti sjá grænan gróður gægjast allstafar upp, jafnvel meðal pittanna og mólaðara klettanna utan þessara víti stýra. Vestan við þengiríma lág Hísolómi, eða sótlandið, sem nóldarkölluðu svo í fyrstu á sinni tungum vegna reikjart skýjanna sem Morgott sendið ángat yfir fyrstu herbúðir þeirra. En hýlar eða móðulönd nefndist það að tungu sindranna sem þar byggu fyrir. Það var hann að land og nýtjavænt, meðan hægt var að halda Morgotti í skefjum með umsótrinu um angbönd. Þó loftslægir væri æði svalt og veturinn bruna kaltur. Til vestus afmarkaðist móðulönd af eret lómin eða bergmálsfjöllum út við hafið en til austus að finni víðu sveju et vetrín, skuggafjalla, sem til austus horfðu út yfir grænust lettu, en til söðurs yfir sírjóðstall. Fingólfur og Fingón Svonurans réðu yfir móðulandi, en mest stafnaðist þóð Fingols saman í grálöndum, sem lítið var á sem afvik útur úr móðulöndum inn á milli fjallana, á ströndgrávas eða mýðrýns. Megin virkið þeirra var hins vegar austan skuggafjalla. Þaðan sem er horfið út yfir víðáttur grænuskjættu, andspænisókninni frá ongböndum. Þær kalluðu það Lindarvirki, því það var reist hjá Sirjónslindum, Eitel Sirjón, upptökum eins mikla Sirjóns fljóts. Þar á sljéttunni var rittara lið Nolda stöðugt á sveimi fram og aftur og alla leið undir skugga þengirýma. Í fyrstu hafðu þeir aðeins haft fáa hesta með sér, en nú hafðu þeim fjölgað en það skorti ekki hagana á gröðsöri og safaríkri grænustléttu. Ross Fingolsmanna voru mörg komin undan stóðestum frá Valalandi sem Fjanur hafði tekið með sér á kvítuskýpunum til loskar. og hafði Mæðros gefið Fingolvið á til friðþægingar fyrir svíkinn við hann. Fyrir Vestangrálönd gekk önnur kví inn suður söður Álmuskugafjalla. Þær nefndist Rökkurlönd eða Dórlómin þar sem Fingon sonur Fingols nam land. Og þar vestur af utan og fyrir sunnandrengist fjörð og allt út á sjávarströndina, lág nefrast, sem þitti á tungumóli stindra, handan strandir. Það var í fyrstu nolda á allri vesturströnd miðkars, þegar þeir komu yfir hafið frá Valalandi. En síðan, þegar landið byggðist, takmarkaðist heitið við þann hluta strandirraðana sem lág á milli drengist og suður til tignarfjalls, Taras. Þar stóð í mörg ár ríki Turgonsins spakveitra Fingolssólar. Það var þrýhitningslagað og afmerkaðist af strandinni til norðvestus af Bergmálsfjöllum til norðöstus og til söðurs af lungum úrtegðum og fremur lágum hálsi sem varð sporðurinn að Skuggafjöllum, allt frá yfirinnarlindum og vestur að Tarasfjalli sem tegðist út á Skaga fram í hafið. Sumum fannst að handan strandir fremur Bela-landi en móðulöndum, Því að þar var veðráttan militæri vögu í rökum vindum en í skjóli fyrir köldum norðangjöstrinum sem blés um móðurland. Landið var eins og íkvolt umkringt fjöllum. Þar lyftist einnig út til tjávarhamranna sem stóðu eins og thröskuldur hærra en sléttan á baki. Því fengu engar ár útrænsli frá svæðinu en allt rann saman í gríðarmikið vatlendi með tjörnum, fenjum og mýrum með óskýrum jöðrum uppi deylendi og móana allt í gring. Lína-even, eða fuglavött, kallaðist þetta vodlendi, þegna þeir eru miklu fuglamörðar sem þar sapnaðist saman. Best undu sér þar vaðfuglar í hágum reyr og grunnum potlum. Þegar nóldar snýru aftur frá Valalandi var þar þýri tölvöld byggð gráálfa, engum út í ströndina í grændi Tarasfjall í söðvestri. Þegar þar hafðu þeir ylmir og vinnræns ossí verið vannir að koma saman á stefnumót forðum dagat. Síðan samennuðust allir íbúar af ólíkum þjóðarnum um að gera túrkon að hafðingja sínum og eru þar góðar samfærir og kynblöndur nólda og sindra hvað örust. Það tvaldist túrkon lungum í glæstum sölum nýborgar, Vinjammar, sem hann resti sér undir Taras fjalli út við hafið. Um miðbygg landsins sunnum grænuslettu, hækkaði landið upp í háslettu sem nefnist fyrurlönd, Dórþóníónd og Oltæði 60 vikur vegar frá vestri til austurs. Þar uxu mykllr furu sérstaklega á jöðrunum bæði til norðurs og suðurs. Háskættan hækkar í brekkum og hlíðum upp frá skættunni og reisun upp í fremru litlaust heiðaland með fjalla tjörnum undir kleftastöpum sem þegar ofar dró gátu knæft jafn en tindar skuggafjalla. En hást reis Suðurbrún slættunar og þar fjettum skyndilega framabrúninni í þverknýpi með ríkalegum standbergum, hömrum og skörðum og blasti það hann við útsýnir yfir hinn að beltis vörðu skóa Dóriads finkols konungs. Frá hinnum læri norður hlýðum fyrulanda horðu ángráður og agnór sýnir finnfinns út yfir gresjur og akra grænustléttu, en þeir voru þar lensmenn bróður síns finnrás yfir fyrulöndum, sem hafði verið höfðingi á þeim stóðum, en flutti svo til narkóð þrándar. Þeir bræður hafðu þó aðeins yfir fámennir í þjóðaráða, því að hásléttal var lítið þannig en rjóstrug heiðarlönd. Þeir heldur ekki bólmagn til að halda upp miklum vörnum, og þar var engin meiri áttar virki finna sem morgott væri líklegur til að ráðast á. Áblasiðu 136 og 137 er yfirlitskort yfir Bela-land, sem sínir vígstöðuna gegn morgotti í angböndum. Finngólfsmenn vörðu Sýríjónsdal, Fjanorts sinir Gelíjónsdal. Blasiða 138 Út milli fyrulanda og skuggafjalla skast þröngur dalur, eins og skortningur milli snarbrættra hlíða að báða vegu sem klættar voru þyrkingslegum fyruskógi. En sjálfur var dalurinn gróðursæll, því að um hann rann Sýríjónsfljótt frá upptökum sínum hraðstreim niður um til Belalands. Finnráður sá uppaflega um varnir hins mikilvæga Siríonskarðs og þar út í miðju fljóti á enni Torl Siríón Siríóns Eigu resti hann voldungan kastala mínast týrið sem týðrinfallega varðturnin, því að undir honum var komið allt örygg í vestur Belalands. En eftir að Finnráður fluttist til Nargóðrándar fólann virkiða mestu í umsjabróður síns orðráðs. Hinn víðu svæði Bela-lands lágu bekkjavegna hins voldugafljóts Sirions, sem er svo frækt í söngfum. Áinn spratt upp í austurhlíðum skuggafjalla á mörgum grænuslettu, þar sem kallaðist Sirions lindir. Eithel Sirion og þaðan rannfljóti sem fyrr segir út um Sirions skarð og tók mjög að vaksa eða safnaði í sig sí úrrensli úr mörgum fjalla ám. Þaðan stremdi fljótið í suður um hundrað og þrjátíu vikur vegar og bætti við sig reynsli úr fjöldafer á að þar til það var orðið stór fljót og rann að lokum út í balarflóa í ótal ósakvíslum um sendnar eyrar. Ef við fylgjum nú sírjónsfljóti í sjónhendingu frá norðri til söðurs, þá mætum við fyrst á hægri bakkanum í vesturberalandi Bjarkaskói, Breðþýl, sem þingkólfur í Dóriat gerði tilkalt til, þótt Melíana læsti því ekki innan töfrabeltisins en skóurinn var í tungunni milli Sirjónar og Hiljár, teiglínar. Þar fyrir sunnan kom land Nargóþrándar, þar sem finnraður ytti yfir, milli Hiljár og Narokfljóts. Áin Narok, sem þýðir eldvatn, kom upp í yfriðin fossum í söður hlýðum skuggafjalla, þar sem þau girtu fyrir Rökkurlönd, og þaðan rann áin niður um slettuna um áttatíu vikur vegar. Áðrænum saminaðist Sirjónsfljóti í víðiskóum eða Nan Tatrén. Sunnan við Výðilönd tókum við mikil engjarlönd, þakin fegursta blómskrúði og var þar þéttbilt. En nokkru neðar komið svo fennjarlönd með miklum reyrflókum þegar nálgaðist minni Sirjóns og síðast sandeyrar óshólmana, gróðurlausar en með yðandi merð sjávarfugla. En ríkið tegðist reyna líka langt vestur fyrir narkókfljót, alltaf nenningfljóti eða vatnafljóti sem fjell í hafið við suður Eglarreist. Finnráður var þannig höfðingi allra álfa vesturbelalands frá Siriansfljóti til hafs að undanskiltum fjölum, sjáarheruðanum. En þar ríktu sjávar sindrar, sem elskuðu skip og var sýrdáns skipasmiður höfðingi þeirra. Kært var milli þeirra sýrdáns og finráðs og bandaleg með þeim. Hjálpuðu nóldar sýrdáni við að endurreisa byðirnar í grótu og söður höfnum eftir atlugum orkotts. Bak við volduga virkismúra stóðu þar fagrar borgir og myndalegar hafnir með bryggjum og steinhlæðslum. Á höfðanum vestan við söðurhafn resti finnráður konungur kvíthornatürn eða barat nimras til að vera á verði gegn einrás úr vesturhafi sem þó var algjör óferfi eins og komið ljós. Því að aldrei gerði morgott minnstu tilraun til að smíða skip eða stunda sjóhernað. Blasiða 139 Allir þjónarans höfðu ímugust vatni og hann hefði ekki geta fengið neittnirra til að mýga að dropa í saltan sjó, nema í algjöri neyð. Með hjálp álvana í höfnunum byggðu sumir narkofalanda ný skip og sylti og braut til að kanna hinna að miklu balar eigu, í þeim tilgangi að eiga þar hugsanlega síðasta hæli ef í harðbakkanslægi, en það skildi þó aldrei verða að þeir settist nokkuð tíma nað þar. Þannig var Ríki Finnráas felagunda lang viðáttumest. Þótt hann var nóldahöfðingja sem voru auk hans, fengólfur og fengón og á austur mörghæðinni Mæðurós fjanórssónur. En litið var á fengólf sem yfir konung allra nólda og næst ráðanda fengón sónans. Þótt ríkið þeirra væri aðeins hýð norrlega móðuland. En þjóð þeirra var kröftugust til hernaðar, hargerust og hugraugust. Hanna óttuðust orkar og hanna hataði morgott mest. Lítum nú á vinstri bakka Sírjónsfljóts, austur beraland, sem var ennþá sterra, því hundrað veikur vegar lágu á vítina á milli Sírjóns og Geljónfljóts og að mörkum sjöfljóta lands og Sírjónds. Þá er þar fyrsta nefna að í tungu sem myndaðist milli Sírjóns og bratt ár, eða myndep, lág auðnarlandir dimbrur eða döbru slóðir undir gjáttindum, grissa egrím, bústað arna. Ílöng spilda milli bratt ár og efri draga myrkár, áskaldvinjar, var hitt ömulega einskisland ógnardauða dalsins, nan Dungort Hepp. Furt af skelvingum. Á aðra hliðina sem að dori að sneri stóð belti með líjunu, svo engin undankoma var mögulegi þááttina. En á hinar hliðina voru þvernýftir hamrar ógnarfjallana, Heret Gorgorot, niður að brún Dorfóníun hásléttunar. En þangað Þar þarðin svo áður var rákið risaköngulogin ungoljant flúið undan svipum palrokanna sem komi til að bjarga morgoti húsbonda sínum Þar hafðist hún við í hríkalegum gjám og sprungum dauðadrungans og jafnvel eftir að hún rökklaði stafan brott var þar allt moraldi af fúlum afkammumennar sem heldtu áfram að vefa þar sín banvænu net og af þeim staðar við slíkum óþrifum að jafnvel hinnir tæru fjöllalækir og sprænur sem bunuðu óvanum voru meynkuð og hættulegt fyrir drikkar hver sem á þeim drifti gætt horfið inn í skugga brjálæðis og sinnuleysis Aðrar lifandi verur forðuðust þetta svæði og það var föst regla hér náldum að fara ekki um ógnardauð á dalinn nema mikilagi við en ef það kemur fyrir var um að gera að halda sig einst nálegt mörgumdóriðs og mögulegt var og sem lengst frá þessum ófresku fjöllum Þar markaði raunar enn fyrir vegarslóð sem hafði verið lögð endur fyrir löngu. Áður en morgott snýri aftur til miðkars. Ef menn sluppu klaklust austur eftir honum, komuður fyrst að myrká. En yfir hana stóð enn á dögum umsatursins hinn langa gamla steinbrú eða jant jár. Blasiða 140 Þaðan lá leiðinum þögglaland, dór dýnen, belti millimirkár og bugðu, arós ár, og fariði yfir hana á arós eða bugðu vaði, og þar með var komið á norður mörg Belalands, þar sem sínir Fjanors ríktu og stóðu á ströngum verði. Nú höldum við áfram að fylgja vinstri bakka Siríons fljóts frá ógnar fjöllum Göngulóna. Þar fyrir sunnan komu hinnir beltis vörðu skóar Dóri Jæts, bústæður þingons hins huldakónungs, en ríki hans fekk engin aðgang nema með hans samþyggi. Nyrðri og minni hlutiðess Neldórið eða beigiskógur, það markaðist að austan og sunnan af henni dimmu áskaldvinn eða myrk á, sem um miðbygg ríkisins sveiði til vestus og fjällsvo í síriónsfljót. En fyrir sunnan myrk og allt til búðu ár lá henni þjettari og víðáttumeiri þyrninskógur, regíón. Grafnir inn í söðurbakka myrk ár þar sem hann beigði til vestus voru hellar menngróttu, konungsbústafariðs. Allt Dóriðs ríki var þannig austan Sirjóns, nema mjó skóar reyn á vestur bakkanum milli Ós ósahiljár og rakkur mýra. Dóriðs búar kalluðu þann skó nifrím eða vestur mörg, en þar vuxu risafaksnar eigur, og var þetta svæði þó af hinum bakkanum væri einnig afgirt af töfrabelti með lýjanar. Með því móti var kafli af Sirjóns frjóti og bakkin bekkjavegna á valdi þingols, og lagði hann mikið upp úr því. Af því að hann tegnaði hvað mest vatnahöfðingjan ilmi. Út frá suðvesturhorni Dórijats, þar sem bugða rann í Sýrjón, fór að gæta nokkurar uppistöðu árströmsins og myndast tjarnir og mýrar beggja vegna árinar. Það til rennsljarnar drefðist í ótal hægstreyma smástrengi. Þetta nefndust rökkur mýrar, eða ælinnvíall, því að yfir þeim kvildi jafnan dimmóða og í voru líka blandnir töfrar Dórijats. Öllum norður hluta belalands hafði hallað nokkuð jæmt til söðurs en nú var sléttan marflöta nokkur byli og fór þá að tregðast um framstreymi síðjónsfljóts fangar til komað hinnum mikla þröskuldi sunnan Rökkrumýra. Þar kom skyndilega brött mishæð í landið líkust háum skilvegg með miklum hæðarmunn. Ef hortvar sunnan frá blasti hæðarbrúnin við eins og vekkur í endalausum hæðum og núpum sem gengu þverti við landið vestan frá eiglarest suður höfn Siríons á fjöllum þvert um rennsli narokfljóts og Siríons og allt til einmanahæðar, Amon Ereb austur undur Gelíonsfljóti Mikill munur var á hvernig narokfljótið vestast og Siríonfljótið um miðbyggsletunar hafðu tekið þessari ójöfnu á leiðsynni Narokfljótt hafðu rutt sér braut gegnum hæðirnar og sorfið sér djúp gljúfur þar sem það rann í fyssandi flúðum en ekki í eiginlegum fossi Glúfrinn voru mjög djúb og engum var vestari bakkið þeirra hár upp að bringum skói í vaxina veiði holdanna Thor N. Farod Blasiða 141 Og einmitt þar, í vestur bakka glúfranna þar sem hinn stutta og freyðandi bratta kaldá eða ringvill hamaðist ónur háholtum og hendist niður í narokkglúfrinn stopnaði finnráður borg sína narkóðránd, holaða inn í klettanna En um 25 vikum vegar austar Hegðaði Siríóna sér allt öðruvísi. Rétt fyrir neðan rökkur mýrar fjallur fram að brúninni í ríkalegum fossi og fallorgan var svo mikil að hann hafði bóðað sig gegnum í erlaugin og hvarf fljóti þar með skindilega niður í mikil neðajalargöng sem að hafði grafið afram með sraumkrafti sínum og kom ekki út aftur fyrir en þrem vikum vegar sunnar og þá með ógnalegum hávaða og gjósandi úðastrókum út gegnum marga klettaboga undir hæðunum sem kalluðust Siríó Þessi mikla meðshæðarbrún var kalluð langi vekkur, eða andram, og tæðist hann þvert yfir Belaland, samfeldur frá Norgothrond til vekkja enda, ramdals. En eftir því sem austar dró, jafnaðist hæðamönurinn út, og því hallaðist geljónstallur allaleið leið suður á bógin, án ánfossa eða flúða. En árstreimið var yfirleitt jafnara og hraðara enni Sirjón. Í beinu framaldi langavekjar, mitt á milli vekkja enda og geljón fljóts, reis einhæð til viðbótar og syndist meiri umsig en hún var því hún stóð stök. Því var hún kölluð einmanahæð Amon Ereb. Upp á henni fjallið dýnþór höfðinginandanna, hortnu umvendi þjóðarinnar sem hafið fengið að setja stað í sjöfljóta landi. Hann var þá á leiðinni til liðvæslu við þinggolf móti Orkahær Morgots sem ruttist niður Geiljónstall grár fyrir hjarnum og rauf stjartlýstan frið Belalands. Að fyrir sömu hæð sat Mæðrós síðar eftir hinn mikla ósigur. Fyrir sunnan langt að vegg milli fljóta na Syrions og Geleions komu víðáttumiklir krækklóttir villiskógar sem fáir hættu sér inn í nema nokkrir reikandi myrkhálfar. Þeir voru kallaðir meðal skógar Tár em Dúnat milli fljóta. Geleion var stór fljót og taliðeiga tvenn upptök því að hún rann fyrst í tveimur kvíslum. Littlu kvísl sem kom upp í sífræðahæfum, heimring og stóru kvísl sem átti upptögg sín í reyrisfjalli. Eftir að þessar tvær upptaka kvíslir hafðu náð saman, stremdi fljótið fjördjú vikur vegar til söðurs, áður en nokkar þver ár bættust í En þó átti það enn lengra eftir til sjávar því að Gelíón var hermingi lengri en Siríón, en þó ekki eins breið og vassmikil, því að meiri úrkoma var í móðurlandi og í furuskófum. Þaðan sem Sirion hafði reynsli sitt, heldurinn austar. Blasiða 142 Þegar sunnar kom, fjallu sex hliðarár frá bláfjöllum. Erit Lúín í Gelion, Askar eða Eðufljót, sem síðar var kalluð Gullbeðja eða, Rath eða Rathloriel. Þá komu Thalos, Legolin, Briltór eða Gletrandi, Dilven og Adurant eða Holmsáð. Allt voru þetta ræðstreim og yðandi fljót, sem fjallu brátt frá bláfjöllum. Og allt svæðið norðan frá yðurfljóti, söður til Hólmsár, var hefð fagra og græna sjöfljóta land, Ossiríjand. Þegar Hólmsá hafði runnið um hálfa leið ofan úr fjöllunum, greindist hún í tvær kvíslar, sem komu saman aftur. Og þar með myndaðist gróður sæl eiga, sem kallaðist grænhólmi, Tórl Galen. Þar dvöldust beren og lúði saman þegar sneru aftur frá sínu Mikla mik Í sjöfljótalandi byggu grænálvar sem voru að uppruna telerar ennum þið skorist úr leik á vesturgöngunni miklu. Þeir voru varðir af vassmiklum fljótanum og nutum um leið náðar Ilmis vatadróttins sem mest elskaði Geiljónsfljót næst og eftir Sirjón á vesturlöndum. Grænálvarnir í sjöfljótalandi voru mestarar í trésmýðum en húsakerð þeirra var þannig að ókunnugir hefðu geta farið um landið þvert og endilangt án þess að verða nokkura byggða varir. Þeir voru mjög hletrægir, en eftir að þeir mistu sinn ástæla konung í orðustunum við orkana, urðu þeir ákaflega felugjarnir og forðuðust samskiptir þaðra. Þeir klættust grænum búningum á vori og sumri en voru ákaflega söngeliskir og sífelt syngjandi, svo að ómarnir frá þeim heyrðust landi fjaska yfir breytt árstremi Gelíjóns. Því nefndu landið Lindon eða söngvalandt og þið var líka farða að kalla Sýðri hluta bláfjalla upp af sjöfljóðalandi Söngva fjöll, Eiret Lindon, og stundum allan bláfjalla kallinn. Hinn víðast letta, mörkin fyrir sunnan fyrir skóa, var opnust fyrir árásum. Á hluta þessasvæðis skildu engar hæðir eða fjallgarðar geljónstall að norðan. Þar kallaðist maðurósar mörk, og þar settist hann að ásamt breðrum sínum Fjanórssonum, og skipiðu þeir varðstöðu með mörgum þjóðarnum. Það er þessu rittarasveitir fram og aftur um inna miklu norður sléttu, sem var í framhaldi af grænur sléttu. Rittararnir hældu upp í stöðu og eftirliti og njósnum og voru því viðbúnir ef morgott hugsaði sér nokkutir reyfings niður um östurbela land. Höfuð virki maðrosar stóð á sífriða hæð eða himring sem var herðabreið og flöt að ofan og á henni uksu engin tréa. Kringumanna voru nokkrar minni hæðir. Millis í freda hæðar og fyrulanda var þröngt skarð og fjöll mjög brætt niður til vestus. Það var þröngaskarð, aglón, og vissi eins og opið en þröngt hlið niður að dorið beltist landið En kaltur strengur blés stöðut niður um það og nöldri. Það virtist tilvalið fyrir morgott að brjótast niður halla þröngaskarðs en tvær fjanur spræðra selegormur fagri og kúr finnur slóttugi víkistuð að sterklega reiðubúnir að verjaða til þrautar og þar með svalstéttuna himlað að baki í tungunni milli árunar bugguðu aros sem kom upp í fyrulöndum og hliðar ár hennar kælu eða kelon sem mátti upptök sín í sífræva hæðum blasið 143 En og eldur var að víkið voru upptaka hvíslar gelions 2 Hann komur þó brátt saman, sú litla og stóra. Og þar var bróðurnum Maclory falinn örðugasta og hættuleigasta varðstafan, því að þar var breytt bíl á án fjarkerginga sem bauð árás um orkana heim. Þeir hörðu einmitt rauðst svo til mótsþyrðulaustu gegnum þessa opnu og sótt land niður eftir Austurþjóðbelandi fyrir þriðju órustuna. Því lögðu Naldar nú sérstaka áhugi á að styrkja varnir sínar þar með höfuðbæki stöð fyrir ríðrarleysi sitt á slättunni undir forustu Maclars. Nú var svæðið kent við hann og nefnd Maglors hlið. Næsti bróðurinn Karanþýr víkirst í bláfjöllin þær fyrir röstan með Rerisfjalli, sem ásamt röð nokkura minni fjalla myndiðu stuttar hliðargrein til vestus út frá megin fjallsrygg bláfjalla og í hverkinni sunnan undir Reri var stöðuvatn umgringt fjöllum á alla vegu nefna til söðurus. Það var svartispegil, helivorn, dimmt stöðuvatn og á bakka þess kerði Karanþýr sér bústað. En allt landsvæðir, milli Gelíjónsfljóts og reyrisfjáls, og stuður að sjöfljótanlandi, kottuðu Nóldar Þargelíón, sem þýðir einfallega Handan Gelíóns. En líka var það nefnt eða Dor-Karantýr, eftir þeim fjánórssýni sem yfir því ríkti. Þar var það sem Nóldar fyrst komist í kynni við dverka, en áður kottuðu gráalvarsvæðir einfallega Austurdal, Talat-Runen. Þannig ríktu sinir Fjanors undir fóristu el elsta bróðurins Maðurósar yfir Östur Beralandi. En byggðera var þó að langmastu leiti bundin við norðurklutan, þar sem þér gengdu mikilvægustu varðstöðunni. Þeir reyðu aðeins sér til skemmtunar söðurabógin til að veiða í víðum löfskóun. Þar söður frá byggu týpurarnir amróði og amrási dýraveðarar, en komu sjálta norður til að heimsækja bræður sína og höfðu engin afskipti af umsatrunu langa um angböndt. Aðrir höfðingarálfa fóru oft í útreiðar söðurum Geiljónstall. Söðumir jafnir langt að komnir því að landið var vilt en afar fallegt. Oftast var þar á ferð finnráður félagundur frá Nárgóþránd því að holum þótt afar gaman að ferðast og fóru jafnir allaleið söður í sjöfljóta land og vingarðist þar við grænálfa. En ekki er vita til að neynir nolda af nokkru sinni farið yfir Bláfjöll eða Söngafjöll meðan ríkið þeirra stóð og sent til Bela-Lands um það hvað væri á segiði handan fjalla í Östurvegi. Blasiða 144